Amaikagarren unitatea. A. Egun osoko lanaldia. Bai, esan? Kaxo, lan guztiak enpresa alda? Bai. Telefonista lanposturako iragarkia irakurri dut egun karian, eta informazio gehiago nahi dut. Mm -hmm. Zer jakin nahi duzu? Esperientzia beharrezkoa da? Ez, ez da beharrezkoa. Aldibaterako kontratua da, ezta? da? Bai, aldibaterako kontratua da eta hasiera batean segilabeterako da. Ondo da. Eta non dago enpresa? Errekalde auzoan dago. Inguruan badago autobus edo tren geltokirik? Bai, autobus geltokia enpresa aurrean dago eta tren geltokia ere hurbil dago. Eta zein da lan orduetegia, mesedez? Goizean 8etan hasten gara. Ewerdian bi ordu dauzkagu bazkaltzeko eta 6 bukatzen dugu. Guztira 8 ordu dira. Ederki. Interesatzen bazaizu, bidali lehen bailen kurrikuluma. Ondo da, ezkerrik asko. Agur?